У залізній клітці на перехресті мерці не розтискали обіймів. Їхнє усамітнення не турбували вже навіть мухи із гайворонням, бо геть об'їли мертві кістки, лишивши кілька волосин та клаптиків шкіри. Дунк зупинився, зморщив лоба. Від'їзди верх йому боліла гомілка. Та пусте, лицарської долі не бува без болю, так само як без меча або щита. «Куди тут на південь?» – запитав він Яйка. Важко зрозуміти деякий бік, коли весь світ, скільки його бачать очі, затопило водою та грязюкою, а небо стоїть навкруги похмурною гранітною стіною. «На південь туди, пане», – показав Яйк, – «а на північ?» – «Отуди». «На півдні переліток і твій батько, а на півночі – стіна». Дунк кинув на нього погляд. «Не близький і туди шлях» я ж маю нову кобилу, пане. — А вже ж маєш, — думк мимоволі всміхнувся. — Але навіщо тобі стіна? — Ну, — відповів Яйк, — я чув, вона така висока.